Vivò! Excel·lent. Espero que sigui el començament d'una gran amistat. Tant de bo s'acompleixin els nostres bons auguris. És una llàstima que me d'anar ara mateix. La vista des d'aquí és realment fantàstica. Per què no quedem per dinar una altra vegada? El meu cuiner xinès prepara uns plats exquisits que sens dubte estarien a l'alçada d'una trobada tan important. Li agraeixo la invitació. La veritat és que... no hauria dit mai que arribaria el dia que compartiria taula amb el cap dels dragons vermells. No pateixi, que no l'enverinaré, si és això el que la l'amoïna. Per fi hem pogut resoldre l'assumpte. Un problema menys per pensar-hi. Ara continuem endavant. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Si espereu aconseguir alguna cosa, deu bé. Els temps han canviat. Els clans sobreviuen gràcies als acords, sense sembrar el terror i la mort per tot arreu. Ah! Ah! Ah! Ah! Si l'Espike fos aquí, ah! Ah! no gosaries. <ríe> la balada dels àngels caiguts. No em sembla oportú. Eh? Et sort, t'he dit que no em ve de gust. Doncs no servirà de res discutir-ho. No t'aixequis, Spike. No t'hi vull obligar. Au, va, no t'ho prenguis així. Tens idea de qui és, aquest paio? Més o menys. I doncs? Sé que la recompensa és bona. I no em sembla una feina massa difícil. De què tens por? Spike, no canviïs de tema. I m'amagues? I a tu què et va passar, al braç? A què ve això ara? A res. He de suposar que tens ganes de parlar. Comença tu. Oh, no entenc per què continuen fent les portes tan baixes. Oh! Interrompo alguna cosa? Tu no t'hi Ah, no? Els amics no haurien de tenir secrets. Però què te'n petolles? Ets més pesada que el plom, fei. Hm. Està bé, no insistiré. I aquest qui és? Què ha fet? No és cosa teva. Vaja, i doncs per què no apagues el monitor? Spike, on vas? Espera't. Vaig a fer un vol. Spike, tu mateix, et passa res? Rebut. Vaja, mira aquest és tossut. Aquest Mao Yen Rai és sospitós de l'homicidi del líder d'un clan rival. 28 milions de recompensa? Fantàstic! És la nostra propera presa? Caram, us heu discutit per ell? Parles massa. <laughs> Criatures... Calla d'una vegada! És lliure de fer el que vulgui. És increïble. Sempre me la carrego jo. Mm -hmm. Que hi et, Jack? Et proposo un gran negoci. Un gran negoci? Toni, senyoreta, bona nit. Seria tan amable d'ensenyar-me la invitació? La invitació? Miri, no crec que calgui. Ah, em sap molt de greu, però no la puc deixar entrar sense. Li repeteixo que no necessito invitació per entrar. No? M'ha trucat un senyor molt influent. No sé si m'entén. Vol dir, el senyor Mao? Vol ocupar-se del meu vehicle, sisplau? plau?? Oh, oh. Continua sent tan tossut com sempre. Quan pren una decisió no escolta ningú. Què? Accés denegat? Mm, estàs amoïnat? Tranquil, una contrasenya no aconseguirà aturar-me. Ja està, ara introdueixo el nom. Mao Yen Rai. Tot i el preu que han posat al seu cap no sembla que es vulgui amagar. Així que aquest és l'humil refugi del senyor Yen Per fi el trobo. Miri, jo sóc... Passi, ah, sí, l'estàvem esperant. Oh, però... Seria una llàstima interrompre una música tan bonica. Han estat decomissats prop de la frutada. Segons ha informat la policia, es podria tractar de la mateixa organització responsable dels darrers atemptats terroristes. Us he vist! Uh! No! Malaït, vespa! Ah! Oh, no! oh, no! Aquesta vegada us penso denunciar! Oh, oh tu per aquí! Hola. Veure's <ríe> ah. tot el got d'un no va gens bé pel cor, Ani. Mira, el que perjudica les meves artèries són els morts vivents com tu, Spike. Tan encantadora com sempre. Ha. Només sóc encantadora amb els vius. No sóc mort, Ani. Per mi fa tres anys que ets mort, mort i enterrat. Ja ho sé. Què? Has vingut perquè el vell caçador està ensumant una nova presa. Si busques informació te la donaré, però res més. Anastasia. Ni se t'acudeixi! Només em poden dir així dues persones i tu no ets cap d'elles. Està bé, què vols saber? En Mao Yen Rai. Què ha passat, Ani? El senyor Mao Yen Rai seria tan amable de donar-me una explicació? No hi ha res per explicar, senyoreta Valentine. No deixi mai la documentació a la guantera del cotxe. No se mulli. No tenim intenció de fer-li cap mal. Segui, sisplau. <susurra> Sorpresa? És mort. Qui és vostè? Em dic bixes. No et voldria espantar, Spike, però val més que no li busquis les pessigolles amb vixes. És talment com predicar el desert. Ja em coneixes. Els bons consells et rellisquen. No conec ningú tant tossut com tu. Si continues sense fer cas a la gent gran, et trobaràs al cementiri sense saber com... Bé, quan tu... Et vas esfumar sense deixar rastre en ma va fer que et busquessin durant setmanes. Estava segur que encara eres viu. Però ara, tot i que hagis tornat, ja és massa tard. Et vols matar? Un glo a la memòria d'enbau. Aquest malpedrello, l'idec. Què fas? Proveïr-te per una guerra? Potser? On és la feia ara? Ha dit que anava a embutxacar-se una bona recompensa. Devia voler capturar algú, però mig el que vulguis que no se n'haurà sortit. Aficionada. Em sap greu per tu, però no podràs cobrar la recompensa per en Mao. Si no és que les paguen també pels morts. L'han esborrat del mapa. Li van parar una trampa i ara està criant cucs. La vida és així. No en descobreixen res de nou. Ja ho sabies? Què ho fa aquí? Qui, qui t'ho ha dit? Vaig treballar per ell. Escolta bé això que et diré, Spike. Digues. Aquest braç mecànic és el preu que vaig pagar per no tenir seny. Vaig desafiar la sort i vaig perdre la partida. M'estimaria més evitar-ho, t'ho asseguro. I per què ho fas? Perquè és la moral de la màfia, i punt. I ves per on... Què? Aquests senyors volen parlar amb tu, Spike. Ja et diran on has d'anar. Si no t'hi presentes, em mataran. Així que, si us plau, sigues puntual. Sempre s'ha de fer el que diguis tu. Què? Sembla mentida. L'heu presa amb mi? T'hi has ficat tu, en aquest embolic. Doncs ara, espaví la No, espera, Jet! Eh? On ets, Fei? De debò em vindràs a salvar? No t'equivoquis, bufona. Si vinc, t'asseguro que no serà per tu. Spike! step remembering today is just like moments turn to I mother used to say if you want you'll find a way but mother never dance through fire showers Sit hier, crida. L'àngel que expulsat del paradís no té can més remei que tornar-se himnari. I estàs d'acord, Espany? És com si visqués en un somni que no me'n puc despertar. Ja et despertaré jo. No tinguis pressa, bixes. Ha passat molt de temps des de l'última vegada. Que demanes que et perdoni? Encara que ho fes, suposo que no t'estobaria el cor. El diable no mostra la seva gratitud ni el seu propi creador. En Mau havia perdut coratge per això ha mort. Aquest ja no era lloc per ell. I això també va per tu. Què sembla si tires la pistola a terra, Spike? Vinga. Ara, ja no la necessitaràs. Tinc cap. Eh? Què passa ara? Ja Jet? L'espai? Que no! No mm. laïtsia. Què, Spike? És una pena que no et puguis veure la cara, ara. Què? Som iguals. Per les nostres venes corre la mateixa sang. Sang àvida de sang. La bèstia que habita en nosaltres té set. Jo he escupit tota aquesta sang infecta. Aleshores, com és que continues viu? Oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! Never let me No et moguis. Continua cantant. Per fi, Benvingut a la vida. Has estat inconscient més de tres dies. Vaja, així m'agraeixes que no m'hagi mogut ni un moment del peu del llit? Oh. Oh. Oh. Vés a pastar fang. Oh. Ah! Què? Es troba millor. Fins un altre cowboy de l'espai? Aixxi té Ai to La que? Mada kimi motoki wa sugite shimatta Mada kokoro no kokoro bio ie sen de matase ga しかしなんだな。世知辛い世の中なんだと思うんだな。なんの話だこいつのこいつも臭いものに蓋してるだけだろ。だ。そんなことでいいのかだからなんの話だよ。世の中だよ、世の中。そんなに蓋ばっかりしてじゃ、世間は蓋で埋まっちまうぜ。よくわからんな。そんなことじゃ真実は見えないんだよ。真実ね。だからそんな蓋は俺がみんな叩き割ってやる。次回悪魔を哀れむ歌。臭そうだな。